21. fejezet Más nap és két nap múlva sem látom kerolt. Elutazom Edemmel Nápolyba. Azt mondja, ez az egyik kedvenc olasz városa. Sokan nem szeretik, és a turisták is ritkán látogatják, magyarázza. De szerintem Nápoly a világ egyik legszebb városa. Ráadásul itt van a legjobb pizza, amit valaha kóstolhatsz. Jobb, mint mozzáé? Majd meglátjuk. Mégis hogyan körözhetné le bárki az eredeti olasz pizzát? Reggeli után autót bérlünk. Ránézésre ötvenes évekbeli járgánynak tűnik. Ezúttal Eden vezet. A városból kifelé haladva ugyanolyan csodás látvány fogad, mint ide felé. Legszívesebben örökre ide költöznék. Eden mosolyog. Ezért jövök vissza mindig. Nem hiszem, hogy lenne rá esélyem, teszem hozzá. Lenne, ha tényleg akarnád. Komolyan úgy gondolod, hogy ha valaki nagyon akarja, egyik napról a másikra az Amalfi partra költözhet? Nyugi, nem így értettem. Én azt mondtam, te megtehetnéd, ha akarnád. Nem akár kiről beszéltem, hanem rólad. Ezt nem tudhatod. Edem rám néz. Akkor jobban meg kell, hogy ismerjelek. Szerencse, hogy egy egész napom lesz rá. Miközben a part mentén haladunk, és nagyjából húsz percre vagyunk Nápolytól, Edem mesél nekem a városról. Nápoly különös város, helyenként nagyon romos, lepusztult, mégis megvan az a tipikus mediterrán bája, amitől egy kicsit görögösnek tűnik. Az olasz városok közül ezt bombázták leginkább a második világháborúban, és meglehetősen tragikus a történelme kolerajárványjal, szegénységgel, bűnözéssel, de az egész helyből és az itt is sugárzik a tartás és az erő. A lepusztultság ellenére is lenyűgözően szép. Ha odaérünk, te is megtapasztalod. Úgy hallottam, rengeteg itt a zsebtolvaj, mondom, mert eszembe jut, amit az úti könyvben olvastam. De ez is igaz. Megérkezünk, és rögtön megértem, amit Eden mondott. Elég kihalt és szegényes a külváros. Ahogy a központba érünk, egyre hangosabb és forgalmasabb. Az autók össze visszahaladnak haladnak, ügyet sem vetve a közlekedési szabályokra. Itt mozgalmasabb az élet, mint Pozitánóban. A duomo közelében tesszük le az autót, amely Nápoly több mint száz bazilikája közül az egyik. Talán ez a legkatolikusabb olasz város. Az emberek nagyon vallásosak erre felé, és rendkívül hangosak, mondja Edem. Zsúfoltak és koszosak az utcák. Több szemét van itt, mint egész Olaszországban. Kevés időt töltöttem Rómában, így alig láttam belőle valamit. Mégis tudom, hogy köszönő viszonyban sincs egymással a két város. Őszintén szólva fogalmam sincs, miért szereti Edem nápolyt. Gyere, sétáljunk egy kicsit javasolja. Megérinti a könyökömet, és elindulunk lefelé egy kis utcán. A sarkon egy férfi és egy nő vitatkozik. A nő közvetlenül a férfi arca előtt hadon elszik, mire az megfogja a nő mindkét karját. Egy pillanatra azt hiszem, meg akarja rángatni, de szerencsére nem ez a helyzet. A nő megragadja a férfi arcát, majd heves csókolózásba kezdenek. Olaszország, mondja Edem. Olaszország, ismétlem. Most jut eszembe, azt sem tudom, mivel foglalkozol. Szövegíró vagyok, cégeknek és időnként magánembereknek segítek frappánsan megfogalmazni a mondandóját. Weboldalakat, hírleveleket szerkeztek, és dolgoztam néhány könyvön is. Egy ideig alkalmazott szövegíró voltam, de amikor anya beteg lett, eljöttem. Értem. Mikor történt mindez? Néhány hónapja. Anya ápolása. Ekkor észreveszem, hogy két idősebb asszony műanyagszatrokat cipel. Látszik, hogy nehéz a csomagjuk. Ő volt a legjobb barátnőm. Edem zsebre vágja a kezét, és nem szól semmit. Igazi jelenség volt, mindenre tudott megoldást. Aki ismerte, hozzáfordult tanácsért. Olyan jó ember volt. Mindent jól csinált, és én... Te pedig a lánya vagy. Vágja rá, Edem. Igen, de nem hasonlítok rá. Edem végig mér. Ezt nehéz elhinni. Olyannak nevelt, amilyen ő maga, nem igaz? Eszembe jut a az otthonunkban, ahogy a konyha padlójára fekteti a kilémszőnyeget, új párnát tesz a kanapéra, és megtölti a fősztyével a hűtőnket. Hirtelen bevillan valami, de képtelen vagyok pontosan megfogalmazni mi az, illetve nem tudom, mi történne, ha ki mondanám. Aztán mégis megteszem. Nem, én csak elfogadtam, amit kaptam. Nem főzök, nem érdekel a lakberendezést. Azt sem tudom, honnan kell világot rendelni, mert ha bármire szükség volt, mindig anyát hívtam. Csak hogy ő elment, és most jövök rá, mennyire felkészületlenül hagyott. Sajnálom, tudom, milyen nehéz, mondja Edem, aztán megköszörüli a torkát és folytatja. Kisgyerek voltam, amikor a hugom meghalt. Leesett a mászókáról, és soha többet nem tudott felkelni. Jóságos ég! Anya ott volt, mondja, és közben a fejét ingatja. Amikor az emberek megkérdezik, miért nem nősülök meg, rögtön a húgomra, a Biancára gondolok. Nem furcsa? Magam sem tudom, miért jut ilyenkor eszembe. Mert nem akarsz még egyszer elveszíteni egy számodra fontos embert. Eden megcsóválja a fejét. Szerintem inkább, kicsit elgondolkodik, nem akarok senkit szenvedni látni. Amikor Biankára gondolok, mindig anya jut eszembe. Minden évben zokog a húgom születésnapján, a halála napján, karácsonykor, és ha megkérdezik, hány gyereke van. Engem az ő szenvedése leginkább. Mások vesztesége is hasonlót váltanak ki belőlem. Talán ez a legrosszabb, elveszíteni egy gyereket? Eden Bolint. Anya soha nem heverte ki, ami persze nem csoda. Eszembe jut, hányszor tettem fel magamnak a kérdést, hogy anya halála után visszatérek-e valaha a régi kerékvágásba, hogy rendbe jövök-e. Egészen idáig határozottan úgy éreztem, hogy nem. De most, hogy itt vagyok, úgy gondolom, hogy lehetséges. Hogy talán a nélküle eltöltött idő nem egy csatatér, hanem egy üres telek. Most még egy kicsit rendetlen, és alaposan ki kell takarítani, de idővel rendbe lehet hozni. És ez csak rajtam múlik. Ezúttal Néma csendben sétálunk tovább. Egymást követik az utcák, végül megállunk egy kávézónál, amielőtt két kóborkutya heverészik. Megisszuk a kávét, majd folytatjuk utunkat. Ahogy sétálunk, eszembe jut a túlfűtött pár az utca közepén, a két idős csomagot cipelő asszony. És ahogy elnézem a kiabáló, játszadozó gyerekeket, rájövök, hogy Nápoly a kapcsolódás városa, a közösségeké. Van valami szép a lepusztult épületekben, a fejünk fölött száradó ruhák látványában, a mindennapi élet nyüzsgésében, a nápoi hangzavarban. Az évszázadokkal ezelőtt épült házak a régi mediterrán építészet pompájáról árulkodnak, ez is tartozik nápoly mai képéhez. Az ellentétek városa, ahol az új és a régi, a fényűző és a romos találkozik, és elvegyül. És ennek az ellentmondásosságnak megvan a szépsége, ez maga a nagybetűs történelem. Egy egykor dicsőséges hely, ahol az emlékek egyben a jövőbe vetett reményt is jelentik. Előveszem a fényképezőgépet, és a nyakamba akasztom. Ez aztán a gép, állapítja meg Edem. Köszi, ajándékba kaptam, szeretek fényképezni. Jó megörökíteni a pillanatot. Az biztos. Lefényképezek egy farmeros, virágcsokrot tartó férfit. Még jó néhány órát sétálunk, Nápolyban nem olyan erős a napsütés, mint Pozitánóban, a fejünk fölött lévő vászontetők és az erkélyek pedig kellemesen árnyékolnak. Ede meg idő után azt javasolja, kóstoljunk meg néhány pizzát. Mégiscsak erről híres Nápoly, mondja. Kóstoljunk meg annyiféle pizzát, amennyi belénk fér. Nekem ez az egyik kedvenc programom. Ismét eszembe jut, milyen hatalmas lett az étvágyam, mióta Olaszországban vagyok. Mintha soha nem tudnék jól lakni. Ha mégis sikerül, utána hamar megéhezem. De ne vagyok! A pizzéria oliva felé vesszük az irányt, ami Edem egyik kedvence a egyetben. Sokféle pizzát lehet kapni. Megkóstolunk egy citromos ricottásat, egy bazsalikomosat, valamint egy klasszikus nápoi pizzát is. Füstölt mozzarellát is kérünk hozzá. Mennyei! Ezt már nem úszom meg büntetlenül, mondom Edemnek az első falat után. – Ugye milyen finom? – kérdezi mosolyogva, miközben nézi, ahogy eszem. – Dényertes. Az olivától tíz perc sétára található Eden másik kedvenc pizzériája. Az előzővel ellentétben itt minden tekintetben hagyományos pizzát kínálnak. Kapunk egy klasszikus margaritát, aztán edem ind, hogy kövessem. Felkap néhány szalvétát, leteríti a jártaszegére, és itt, hogy üljek le. Ahogy elnézem, szép kis tömeg gyűlt össze. Néhány kamasz fiú focizik, miközben folyamatosan beszélnek. Két negyvenes nő hevesen gesztikulálva kommunikál a ház bejáratánál. Elhaladnak előttünk a biciklisták. Néhány órával ezelőtt nem gondoltam volna, hogy Békés városnak fogom tartani Nápolyt. Mintha minden megváltozott volna. Mit gondolsz? kérdezi Edem. Nagyot harapok a pizzába. Finom. Mennyi? még hány pizzát kell megkóstolnunk? Edem megcsóválja a fejét. Úgy értem, hogy tetszik, Nápoly. Örülsz, hogy eljöttünk? Ránézek. Összehajtott egy pizzaszeletet, és az alján elkezdi enni. Alaposan összezsírozzuk a szegét. Hirtelen kívülről látom magunkat. Adott egy férfi és egy nő. Olaszországban nyaralnak, és pizzát kóstolnak. Nászutasok is lehetnének. Két ember, akikről nem tudni mióta vannak együtt. Meg nem mondanát, hogy szinte idegenek. Életem során hányszor voltam ilyen szabad? Hányszor történtek velem a dolgok csak úgy, a maguk természetességében? Ismeretlen érzés kerít hatalmába, kavarog, egyre csak nő, aztán Edem is közém férkőzik. Félreteszem a szeletet, letörlöm az ujjam, aztán megfogom Edem kezét. Hosszúak és bársonyosak az ujjai. Mintha mindegyik egy külön test lenne, saját érzékszervekkel és szívveréssel. Egy térkép. Megszorítom a kezét, mintha ezzel válaszolnék a kérdésére. Igen.